Kamerad, vi forstår det i fælde med den kongen, vi forstår og alle på fjede Fremad over floderne Mars, Schelde og Rigen marcherer vi sejrigt ind i Frankrig, synger Wehrmachtssoldaterne efter at den tyske krigsmaskine med erobringsplanerne Fall Gelb og Fall Rot fik de allieredes modstand til at kollapse på Vestfronten på kun 6 uger i 1940. En formidabel militær præstation, der rystede verden. Midt blandt de i tyske styrker på Vestfronten, der var også karriereofficeren Oberleutnant Günther Tøbke. Han deltog også i den efterfølgende invasion af Sovjetunionen og kæmpede i Paulus indesluttede 6. armé i Stalingrad. Men ved skæbens skuld så blev han fløjet ud for så ende i det langt fredeligere Danmark, hvor han sidenhen skulle blive en savnomsbunden figur. Ligesom de øvrige tyskere, så var Tøbke absolut heller ikke velkommen her i landet, som del af Værnemagtens ledelsestab, der holdt til på Silkeborg Bad. Men i efterkrigstiden, ja, der gjorde Tøbke Danmark nogle tjenester, som samlet set gør det sværere at putte ham ned i kassen, sammen med Tysklands mange forbrydere. Eller, det er der i hvert fald noget, der tyder på. Var det eksempelvis en snarådig Günther Tøbke, der forhindrede tyske soldater i at springe Lillebæltsbroen i luften i dage omkring befrielsen den 5. maj 1945. Kan vi takke ham for, at 50.000 tyske flygtninge og soldater kom hurtigere ud af Danmark efter befrielsen end ellers, og dermed sparede landet for store udgifter til deres underhold. Men så er der andre forhold, der trækker i anden retning. Vi gik han som soldat også krigsforbrydelser under krigen på Østfronten. Hvilket ansvar havde han for de cirka 150 tyskere, der mistede livet, da de efter krigen gravede tyske mine op på strandene ved Vesterhavet. Og hvor mange nazistiske videnskabsmænd fik han smule til Argentina via Danmark, indtil at han blev taget på færsk gerning. Var han, Günther Tøtke, Danmark en god mand? Det er i hvert fald temaet i bogen, netop med titlen Danmark en god mand, Hitler-officer, menneskesmugler, koldkriger. Historien om Günther Tøbke, der er skrevet af historiker John V. Jensen, der til daglig er museuminspektør på Vardemuseerne. Bogen er udkommet på Syddansk Universitetsforlag. Velkommen til, John V. Jensen. Du har i flere artikler og foredrag beskæftiget dig en del med de tyske flygtninge i Danmark lige efter krigen, og ikke mindst øh, minerydningen efter krigen. Hvorfor har du skrevet en bog om Günther Tøbke? Jamen det var, som du sagde, fordi jeg har beskæftiget mig med de tyske flygtninge, som kom til landet under de sidste måneder af besættelsen. Og øh, når man beskæftigede sig med den historie, så på et eller andet tidspunkt, så støder man på øh, Günther Tøbke og hans historie, fordi han spiller en rolle i øh, kan man sige, hjemsendelsen af de her flygtninge. Og så var det så, at øh, der dukkede et bogprojekt op på et tidspunkt, øh, hvor øh, John T. Lauritsen og Henrik der er ved at redigere en bog om Hitlers mænd i Danmark. Og det to, er to historikere, to historikere ja, som er i gang med at, at, at få lavet en bog med en masse artikler, af de kendte skikkelser fra besættelsestiden, men som ikke, kan sige, vi kender dem typisk kun fra to år under besættelsen, eller tre år under besættelsen, for den tid, der de i Danmark. Men de har jo så et liv på den anden side, eller på begge sider af besættelsen. Og der spurgte de sig, om jeg var, måtte være med til Tøbke, vi fik jeg lov til at skrive en artikel om ham, så fandt det sig ud af, at der er jo til en, en bog, der er jo enormt meget stof om, om ham, og øh, så kunne jeg så komme noget videre. Der er jo et spørgsmålstegn i, i ja. bogens titel her, at ja. Danmark en god mand spørgsmålstegn. Det vil sige, at øh, man håber jo ligesom på, at man får svaret i, på det spørgsmål i bogen. Får man svaret på spørgsmålet i bogen? Altså jeg vil sige sådan, at øh, man får i hvert fald alle elementerne til, at man øh, så selv kan begynde at og, og, og gøre sig sine overvejelser. Og det er egentlig, kan man sige, den der eftertanke, jeg godt vil have frem. Fordi jeg lægger tingene frem, øh, de ting, du også nævnte, som han gør sig skyldige i, og de, de bedre ting, han gør. Men øh, man kan sige, jeg begyndte som arbejdsskridt frem og interesseret mig lige så meget for at se den, kan man sige, den kynisme og den illusionsløshed, der ligger i, kan man sige, når storpolitik begynder. Og, og, og der bliver han jo et lille prisme, der spejler nogle små sider af historien, og, og det, det gør ham egentlig rigtig interessant, synes jeg. Hvad, hvad er det for nogle kilder, du, du har brugt i dine skildring af, af Günther Töpkes øh virket som soldat, ikke mindst i Danmark. Ja, øh, altså noget af det første, jeg, jeg fandt, det var, at øh, der var lavet nogle optagelser med ham i 80'erne. Han dør i 87, og der var lavet en i 5-6 der var lavet en i 83. Og, den for, og en tvivl for 83, tror jeg, var fire timer, så der, der kunne man sådan rigtig komme øh, ind på ham, hvad han sådan fortalte. Der er så det, at at, hvad hedder det, når han så fortæller det, med så stor afstand til begivenheden, så gerne hurtigt pynte på tingene og, og se det i lyset af, af hans tilværelse på det tidspunkt. Men derudover så fandt jeg jo så kan man sige, materiale i Freiburg. Der kunne jeg følge hans militærkarriere. Og der er et, et militærarkiv i Freiburg? Der er et militærarkiv i Freiburg. Der kunne jeg selvfølgelig, fordi jeg vidste jo fra andre kilder, hvilke regimenter, hvilke divisioner og arméer han tilhørte. Og så kunne man så gå ind øh, systematisk og så finde øh, 6. med øh, 217. division og så videre. Og det der er da interessant ved Günther Tøbke, udover at han selvfølgelig har han har ført krigsdagbogen i Danmark, hvilket ja. jo ikke er helt uinteressant, øhm, så har han jo faktisk været med i stort set alle de krigsgugepladser, der er værd at skrive om, øh, i, i hvert fald indtil 1943. Og, og det, var også det, altså, det var også det, der fascinerede mig, da, dengang jeg så fandt ud af, at dels der var et stort kile materiale til det, men også, at, at jeg tænkte, er han en fantast? Er han sådan en Svend der bare sidder og fortæller historier der i 80'erne, og, og sidder og, og, og fortæller os om, at så mødte han Manstein, så var han ved grad, og bla bla bla. Men der har jeg jo så efterprøvet historien, og så kunne se, jamen, jeg kan, send, jeg kan finde ham i Baltikum, når han siger, han er i Baltikum, jeg kan finde ham i Frankrig, når han siger, han er i Frankrig, jeg kan finde ham i Danmark, når han siger, han er i Frankrig, eller i Danmark. Øhm, så på den måde, øhm, så har det været en, en opdagelse af, at, at det meste af det, han sagde, var sandt. Så du mener, at han, altså, det er en, en, en, en troværdig kilde? Han er selv en troværdig kilde? Tænligere. Altså, det er klart, at, at de senere beretninger, han kommer med i 80'erne, dem skal man tage øh, med stor forsigtighed, fordi de er jo taget meget i lyset af den karriere, han sidenhen fik sig. Men, øh, og han blev jo officer i, i forbundsværnet. I, eller, ja, det gjorde han nemlig. Han gik ind i, i bundesvære øh, fra 56. Og, øhm, og, og så, kan man sige, så, ble, så begyndte han jo at tolke sin historie ud fra den karriere, men, men der var rigeligt materiale, kan man sige, i, i krigsdagbøgerne rundt omkring. Han er født 1914 i Frankfurt am Main, ja. og vokser op i Magdeburg, øhm, i, i det mellemste Tyskland. Og, øh, og så bliver han jo sådan et professionel øh, soldat, altså officer, øh, faktisk før Hitler tager magten, ja. øhm, det vil sige, det er allerede i begyndelsen af 30'erne, altså hvor der er et rigsværn, som er sådan meget mindre end det, som værnemarken bliver til. Hvorfor går han ind og bliver officer? Og er han sådan, hvad er hans politiske sympatier? Er han nationalistisk sindelag, eller, eller, eller som, som typisk preussiske officer jo ofte havde på det her tidspunkt? Altså, jeg mener helt klart, at han hører til den der preussiske officers tradition. Han, han vokser op, som du siger, i, i Magdeburg, fordi hans far er med i krigen. Han falder i kort før krigen i 1900... Krigen i 1918, og der falder faren så nogle måneder før. Så han vokser op faderløs og bliver så adopteret af hans øh, mors øh, mand, og de flytter sig til Magdeburg. Og der kan man sige, der bliver han jo rundet af Weimarer Republikens... Øh, kan man sige, øh, den stemning, der var af blandt... i altså visse kredse, særligt måske i konservative kredse, at, at den krig, øh, krigsafslutning, Øhm, nederlaget havde ikke været retfærdigt. Der er jo hele ideen om dolkestødslegenden, om at, at jøderne og, og intelligensierne havde dolket herren i ryggen, og at tyskerne egentlig ikke havde tabt krigen. Og Vassaj-traktaten var uretfærdig. Og Vassaj-traktaten, som var uretfærdig mod Tyskland, og som øh, havde kostet dem nogle erstatninger, der de, de slet ikke kunne, kunne overkomme. Men det var jo et, et bredt synspunkt. Det var jo også noget socialdemokrater og Liberale ja. abonnerede på, så det var jo ikke specielt... Øh, øh, det, det var et, et malt tysk standpunkt i virkeligheden. Ja, det, det, det har været ret udbredt. Øhm, og det har også været... Altså, de der landafståelser, der også falder ud til Tysklands... Øh, ikke til Tysklands fordel efter øh, Første Verdenskrig, der, det er også ja. noget af det, der har, kan man sige, har pint ham. Samtidig med, at det lå i, i en hel del af af systemet i Tyskland der i, i 20'erne og 30'erne, at, at det her, det var, det var urimeligt. Og derfor tror jeg også, at han har, han har set øh, en mand som Hitler, som en mand, der kunne have løsningen på nogle af Tysklands problemer. Men det går ham ikke nødvendigvis i første omgang til en uh, hårdkogt uh, ideologisk nazist. Det tror jeg ikke. Er revanchist? Ja, i højere grad det. Men, men mindre en ideologisk nazist. Og han er ikke, han er ikke medlem af nazistpartiet? Nej, det kan han ikke være. Som, Hvorfor som kan officer. ikke det? det kan ikke. Nej, officererne kunne ikke være medlem af, af Nazi-partiet. Øhm, og øhm, og det, det, det holder han fast ved. Altså da, da han blev ældre, og man hører de der interviews, der fortæller han også, at han, havde, han kunne ikke finde noget politisk ståsted, Og et eller andet sted mente han at den der prøvstiske tradition med, at en, en soldat skulle være upolitisk. Det, det, var, øhm, det var det rigtige for ham. Og man kan sige, i 1939, der går det pludselig løs, øh, fordi der overfalder man jo Polen. Ja. Og, og der er han allerede med... Hvad, hvad foretager han sig i det polske feltog? Jamen ved det polske felttog der er han jo først og fremmest, fortæller han mange år senere, bange for, at, at det når at slutte, inden at han kommer med. Fordi han sidder øh, kan man sige, noget tilbage i rækkerne, og sidder og kan man sige, øh, organiserer nogle ting omkring nogle, øh, noget udstyr og, og noget logistik. Og øh, vil jo gerne til fronten. Han er jo en rigtig infanterist, så han vil gerne til fronten. Og øh, som sagt påstår han, at han var bekymret for, at den ville slutte inden da. Og så kommer han så til at sidde... Da, øh, krigshandlinger forbi i Polen og ved øh, demarkationslinjen mellem Rusland og Polen ved Flåen øh, Bug. Og så, og så er der endnu en mulighed for at få noget værdighed på slagmarerne, mm. fordi så er der jo Operation, øh, Gjælp, -operation øh, eller Gjælp og Falt hjælp og Fald Råd, mm. som ligesom er, er den øh, operation, man sætter i gang på Vestfront, der Europa råber øh, øh, Frankrig og øh, Holland og Belgien jo ja. right? Og der, øh, ja, hvad sker der derfor? Ja, men altså der kommer han med, i, i altså bliver kaldt til fronten, øh, hans division, og de bliver så øh, sat ind mod, altså i feltåret mod Frankrig. Og øh, Tøtgaard er med, men når aldrig med til erobringen af Frankrig, fordi han bliver såret i Belgien. Det er faktisk øh, ved floden Schelte, der bliver han såret. Og han øh, når ikke over sjældent. Han når ikke over Schelte, det er, ikke over Schelte nej. De det gør han ikke. Nej. Og det, det er sådan nogle ting, det har også kunne kun, sige, efterprøve, er det sandt, at han blev såret? Der har jeg kun så se hans soldaterpapir ned i i rigs, eller i militærarkivet, Der så se, jamen, der er han rent faktisk på ret på det tidspunkt. Så er det jo, at øh, så, så, så kommer operation Barbarossa, ja. øh, og der er han jo også med og når til Leningrad i første ja, omgang. Ja. Altså han øh, bliver klar igen i løbet af, af 40, og er klar så der til den 22. juni 1941, da Barbarossa indledes om morgenen. Og der han den var jo, Barbarossa er jo opdelt i den tyske enorme her, man havde fået mobiliseret, var delt i de tre herregrupper. Og der befinder han sig i gruppe Nord, som er dem, der rykker op igennem Baltikum, og så videre op mod Leningrad, hvor de, altså man kan se, at kører langsommere og langsommere. Det går rimelig hurtigt i Syd, altså i Litauen, så går det langsommere i Letland, langsommere i Estland, og så begynder det at gå rigtig i træet i, i Rusland, hvor de kæmper med en hel del partisaner. Og hvad laver han? der da han? han er, er frem i, i, i forresten række, altså med til at, kan man sige, støde frem. Er han på sådan et kompagniniveau, ja, kompagniniveau? Ja, han er på kompani kompagniniveau, ja. Han er på det tidspunkt. På et tidspunkt, så, så kommer han jo til Stalingrad, men han er vel også sådan i, i andre steder. Han er på et tidspunkt også i, i Letland. Øh, og, og der er vel også noget bekæmpelse af, af partisanvirksomheder ja. også. Altså det, og, det, og det er vel der, man kunne spørge sig selv om, om hvorvidt han har deltaget i, i krigsforbrydelser, fordi det, det ved vi jo, at... Også den tyske værne-magt øh, deltog i. Ja. Og det, øh, altså, det, det som der sker op i, i hersgruppe Nord, på hans vej op til Leningrad, Så altså, grunden til, at han kommer væk fra Leningrad, det er, fordi han bliver kaldt hjem, fordi han skal til at uddanne som generalstabsofficer. Men inden da, der er det nemlig rigtigt, at de der partisankrige, det var jo ret frygtet blandt tyskerne, altså de russiske partisaner. Og øh, der er ingen tvivl om, at øh, både i Baltikum og i, i Rusland, at der har de øh, været meget, meget tæt, på, øhm, på likvideringer af, af fjender, altså kommissærer og jøder, og hvad der har været. Det, det er der ingen tvivl om. Og, og jeg kan se på nogle undersøgelser, at 217. Division i hvert fald har seks bevislige mord, og, og det er jo de bevislige så der har formentlig være mange flere. Og det er givet, at de har vidst, hvad der foregik, og det er givet, at de måske også har været med til at, at nedskyde de her. Om Tømpke selv har trykket på det kan jeg ikke vide noget som helst. Eller kommanderet. Eller kommendere, det, det ved jeg heller ikke noget om, men han har været tæt på det, det, det er helt sikkert. Måske også. Deltaget. Så der er en vis sandsynlighed for, at han, at han kan have gjort det. det. Det er grimt, det der foregår derop. Hvad sagde han selv om det? Om krigsforbrydelserne? Jamen det, som vi kan konstatere, det er, at dem, der var nede og snakke med ham, og hvis uh, optagelser vi har, de har ikke ville spørge ham om det, tror jeg. Dels måske fordi, at, at man i 80'erne stadigvæk havde forskning om, at der var rene linjer mellem SS og værmagt sådan at man per definition gik ud fra, at Virmagt havde ikke været involveret i nedskydning og, og krigsforbrydelser og sådan en slags. Det er man nemt syn på siden. Men jeg tænker også, at det kan have noget at gøre med, at man simpelthen som dansker fandt det upassende at tage ned og så spørge, hvor, hvor mange har du så skudt, hvor mange har I likvideret på Østfronten. Jeg tror simpelthen, at man turer ikke røre ved det spørgsmål med far for, at man jo kunne blive smidt ud af haste ikke også? Og derfor så, så er det slet ikke et tema, men at det har været meget tæt på, og han måske også kan være involveret i det, det, det er mere sikkert, vil jeg sige. Så, øh, så, så kommer han på generalstabskursus. Hvor foregår det? Og, og det vil sige, så kommer han fra fronten så ind og så ned ja. og så op til etappen, kan man sige. Ja. og så kommer han, så han i Berlin i en periode der, og så bliver han så gjort klar igen, hvor han så øh, havner nede ved, ved Stalingrad i, i det, der bliver til 6. armé. Og 6. armé, det er jo, kan man sige, en, det er vel den mest berømte af de tyske arméer. Werfer und Maschinengewehre halten einen schweren Bunker nieder. Feuer einstellen. Kampssceneri fra Stalingrad ifølge den tyske propagandas uge til øh, hvor til tilsyneladende opgiver og kommer ud af et hus. Det går fint til, til en start for tyskerne, men så omringer de sovjetiske styrker med Operation Uranus, den tyske 6. armé, der står med omkring 300.000 mand i Stalingrad, og som så langsomt går til krone. Og midt i det her helvede på jord, ja, der har Günther Tøbke øh, et særdeles svært job. John V. Jensen, han er kvartermester. Hvad går det ud på? Jamen altså, det er jo ham, der står for forsyningerne til en division, og øhm, det er jo lige præcis i Stalingrad de mest ubehagelige jobs, man kan have, fordi han skal fordele de fødevarer, som ikke er der. Så det handler jo meget om, det kan man se også i, i krigsstartbogen, hvordan at rationerne bliver halveret og halveret og halveret til sidst, får de jo stort set det ikke andet lidt toppe. Og pointen er jo, at, øh, at at, hvad hedder det, at Gørings har lovet, at de kan flyve forsyninger ind, og de har vel øh, til knap en fjerdedel, del, de skal bruge brændstof øh, og, og fødevare, ikke mindst. Så, ja. så, så det er en kamp mod uret i virkeligheden. Øh, det, det, det kommer til at gå galt på et eller andet tidspunkt. Øh, hvordan Hvordan, ved man, hvordan han prøver at løse den opgave? Jamen altså, han, han har jo været nødt til at, at, at, at gøre det efter de forhåndværende Søms princip. Altså tage de ting, og så prøve at fordele det så, så rimeligt. Han har kunnet det sammen med sin, sin gode ven Kunovski, øh, som var hans øh, forsatte der. Og øh, det har været en helt utaknemmelig opgave. Og de har jo selvfølgelig også været dybt frustreret over, hvad øh, Gøring altså, havde lovet og ikke kunne holde. Og hans bog, som man skriver om Stalingrejder i 49, den handler jo meget om... Altså et, et opgør med Göring og, og Hitler, fordi de ikke forstod, hvad det handlede om. Meget, meget trist. Ingen sprak af det. Mange tænkte på deres... Naturligvis på de anerkendte. Det var jeg klar. Og da jeg også fløjet var til dem... Ligesom havde der Kunovski nog sin segelring medgivet. Sigelringen. Det vi hører her, det er faktisk Günther Töpke, som øh, fortæller til. Øh, et DR-program for ja, omkring 30 år siden. Det er Paul Brink, der har, der har lavet det interview. Hvordan han bliver fløjet ud af den her kæde Og han har nemlig fået en opgave af, af, af Paulus, som er general for, for den indsluttede 6. armi. John V. Jensen, hvad er uh, uh, Günther Tøbkes opgave? Jamen, opgaven er, uh, som kvartermester, at han skal op og sige til Manstein, som sidder oppe i hersgruppe Don. Vi har brug for flere forsyninger, sørg for at skaffe dem, og sørg i øvrigt for at bryde øh, den ring, der er lagt omkring os, sådan at vi kan slippe ud, fordi ellers så går det her galt. Og der er det så, at han har en beskrivelse i sin bog, der kommer der i 49, hvor at, at han, at han lader Manstein sige, i øjeblikket er Stalingrad ganske vist mit største problem, men det er ikke det eneste. Og så viste Tøbgård godt, at, at klokken var, var slået, og at, at armén var tabt. Ja, han kigger sådan set på et, et kort, hvor han kan se, hvordan... Øh hvordan øh, tropperne er, øh, hvordan, at, at de faktisk er omringet, og i, hvor langt der er ja. for von Meinstein, som er feltmarskal, og sætte i spidsen for den her Unternehmen vintergevitter, der skal undsætte den ja. 6. armé, men som kører, kører fast. Og så skriver han jo den her bog, øh, altså Günther Tøbke i 49, som ja. du omtaler, ja. som hedder Stalingrad, vi er altså, virkelig var Stalingrad som det. Øh, virkelig varv. Og hvad, hvad er egentlig tonen i den? Hvad er, det, hvad er det for en oplevelse, han beskriver her? Jamen det, det er en, en, en bog, som, som øh, man ikke bryder sig om i dag, fordi den har en, en tone, som vi ikke er så vilde med. Den, er, den undsiger Hitler og Gøring som de to øh, hovedansvarlige. Fordi Hitler, at han ikke lod sin general og vinde den krig, og Gøring fordi at han pralede med sin luftvarfe, som viste sig ikke kunne noget alligevel. Men der, det, man læser mellem linjerne, det er jo på intet tidspunkt, at, at, Gø, at Tøbke han mener, at feltåret var en fejltagelse. Han mener, at man skulle have fortsat. Altså, han, man skulle bare have ladet generalerne gøre det. Så vi vi skulle, kunne have vundet alligevel. Vi kunne have vundet, hvis man havde ladt de rigtige komme til det. Og det er det, der kan man sige, det er der ikke mange, der synes er, er særlig spændende at høre på i dag, men det var det var hans synspunkt der i 49, at, at, at det var, det var felttog som sådan var der ikke noget i vejen med. Det var bare et problem at vi ikke vandt. Og det er en kilde, som, som sigt, blev brugt i historikers efterfølgende ja. skrivelser af. Ja. Fordi den er så tidlig. Jeg tror kun, der er en tysk bog, der er tidligere end den, og så den, øh, den er den er mere kan sige, detaljeret end den, den, er, den der er et, et hak ældre. Og så er den også skrev der en, som, som jo har været til stede øh, i, i et af brandpunkterne i Stalingrad. Og øh, de fleste, altså Anthony Biver og andre, der har skrevet seriøst om, om Stalingrad, de har den altid på litteraturlisten. Så er han jo pludselig blevet major og generalstabsofficer i Danmark fra 1943. Ja. Altså der er sådan et mellemspil, at han bliver lidt syg og videre, ja. og videre, Men han er kunnet ud af Stalingrad, ja. som sagt. Så, og nu, skal han så, nu er han så endt op i, i, i Danmark, ja. det fredelige Danmark, må man no, også sige. Ja. Øhm, og der har han fået en chef, der hedder øh, von Hanneken, øhm, som er general for de tyske styrker her i Danmark. Og, og har man han ikke så vild med. Nej, altså han øh, beskriver jo... Øh, Fond Hanneken som sådan en skrivebordsgeneral, der sådan var, talte højt og, og var sådan lidt af der, men, men når han kom til stykket, så var han ikke meget soldat i ham. Og, og det var det, Tøbke målte mennesker på. Det var, hvor meget soldat der var i den, tror jeg. Og øh, han var selv øh, en frontrådte, så, øh, så hvad hedder det? Han Han skulle have en general, der, der havde prøvet noget, og ikke sådan en, en, en der mest havde det i munden, som Fond øh, Hvad er Gylde typisk Tøb, opgave i Danmark? Jamen der bliver han det, man kalder første generalstabsofficer. Det vil sige, han står for, for det taktiske, og det er også ham, der fører altså hans afdeling. Og det vil sige, at, at han sidder dernede som den, kan man sige, tredje højeste i Danmark. Altså, for en igen, så var der hans stabschef, Kolani, og så kommer faktisk som nummer tre. Og det betyder det, at han fører krigsdagerbogen, at alle sager, stort og småt, de kommer ind omkring hans bord. Så han er orienteret om, hvad der foregår overalt i Danmark, sådan set på det her tidspunkt. Hvad er situationen her i 1943? Fordi man har jo flyttet øh, i Værnemarkens hovedkvarter fra Nyboder skole her i København, hvorfra ja. vi sender i dag og så til, til Jylland. Øh, hvorfor har man gjort det? Jamen det sker lidt kort en måneds tid efter, at Tøbke han, er kommet til landet. Og på interviewene der i 80'erne, der lyder det næsten som om, at det er hans idé, at man flytter det. Men det kan det umuligt have været. Men det, der gør, at tyngdepunktet flyttes, det er jo, at, at øh, man begynder at, at tænke, at der kan komme en allieret landgang på et eller andet tidspunkt, og den kan komme i Jylland. Og derfor så kan man sige, at vores interesser, værnemarkens interesser, ligger i, i det jyske på vestkysten i særdeleshed, og derfor rykker man øh, hovedkvarteret til Silkeborg Bad, hvor man så er tættere på, kan man sige, der, hvor noget vil ske. Og fordi at man regner med, at der kunne komme en allieret invasion øh, på, i Vestjylland, jamen så kommer selveste øh, general Rommel øh, jo også på besøg. Han kommer i øh, december 43. Og der kan jeg også se, at, at, at der findes en billedserie derfra, og den begyndte jeg at studere. Og selvfølgelig er Tøbke med der, som han også har oplyst. Så igen, kan man sige, der bekræfter han, øh, at, at han ikke bare sad og fandt på at ting og sager, men Rommel kommer, fordi han er blevet udpeget af Hitler til at kan man sige, forbedre øh, forsvarsevnen af, af det, man kalder Atlantvolden. Og det er derfor, han er i Jylland for at se på, hvad kan man så gøre. Og det bliver hans design, kan man sige, man, man kører efter. Bed man, øh, om øh, han var tilfreds med det, han så, eller hvad? Nej, det var han ikke tilfreds med. Altså, han i, i gang satte en masse øh, initiativer for at, kan man sige, styrke øh, det forsvar, der var i Jylland. Og det er så der, kan man sige, den, de bunkers, vi har på den nyske væskehjælse, de stammer i meget høj grad fra 1943 og frem efter, efter at Rommel har, har været på besøg. Så det er takket være, Erwin Rommel, at vi har alle de der monumenter, øh, Ja, en del af dem i hvert fald, ja. Og, og, og altså, hvad er det, udover vi, der bliver bygget bunkers? Øh, så bliver der udlagt miner. Masservis af miner, ja. Øh, ved, ved man, hvor mange? Ja, øh, omkring 1,4 millioner. Holdt op. Øh, og så graver man forhindringer og voldanlæg ned. Og mm. det, og det med, med, med hjælp fra, fra især tyskscenede øh, sønderjyder, ja. det man kalder for tysk-frivillige ja. eller, eller tidsfrivillige på dansk. Ja. Man, man bruger de tidsfrivillige i Danmark til at grave de her spærregrave, som kommer øh, i det sydlige Jylland. Der kommer tre stykker og, og den bruger man. Og der, dem, dem, det kan man se senere, da man har retsopgjort, at tyskerne egentlig ikke var, var stolet helt på de her hjemmetyskere. Man vidste ikke helt, hvor de ville stille sig, alt efter hvad krigens udfald ville blive. Og, og det kommer tydeligt frem der, at, at værnemagten satte dem kun til nogle sådan lidt mindre vigtige opgaver, fordi man simpelthen var bange for, at de øh, ikke kunne stole på dem. Das ist der den der den en kleiner kreds gewissenloser Offiziere am 20. juli af den Führer og af den start der wehrmacht Wehrmachtføringen forøbte. En gerechte skiksal har det forbryden mislykket. Ja, tyske urevy vi viser billeder fra det, ifølge dem, forbryderiske anslag mod Hitler den 20. juli 1944, som ifølge propagandaen altså kun blev udført og havde opbakning af en lille klike af samvittighedsløse. Officer. Men hvordan forholdt den tyske værnemagt og Günther tøbke sig i Danmark til det her attentatforsøg og timerne efter? Hvad ved vi egentlig om det? Og, fordi der mangler jo, pudsigt nok, nogle sider i krigsdagbogen netop for de her dage, John V. Jensen. Altså, ved vi, hvilket hold Günther tøbke og hans folk medofficerer egentlig spiller på? Altså det det, er nemlig, det er, står hen i det uvisse, hvad der egentlig foregik. Dels fordi, at tiderne mangler, som du siger, i krigsdarbogen, og så også fordi, at øh, dem, der har udtalt, eller tøbke udtalt sig om det, og det gør han desværre i to forskellige versioner, som ikke hænger særlig godt sammen. Så det er svært at vide, hvad det egentlig var. På den ene side, der er det, der er, og det kan jeg dokumentere, han har haft kontakt med nogle af de, der er i kredsen omkring de sammensvorene. Der er en general Speidel nede i, i Frankrig, der er i nærheden af Rommel, som, øh, som han er i kontakt med. Jeg kan se også, at Hanneken er nede og snak med, med nogle af dem, som er kan man sige, i omkredsen i hvert fald af, af de sammensvorene. Men jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at, at man... Øh, jeg tror ikke, at Toppen i Danmark øh, var konspiratorisk i forhold til Hitler. Jeg tror, det foregik uden for deres sfære i virkeligheden. Men der var der nogle sider, og har du en forklaring på det? Jeg kan næsten ikke forklare det på en anden måde, end at, at, at man må have foreskrevet for meget på en eller anden måde, altså, og derfor har man været nødt til at fjerne dem. Det, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, hvad det ellers skulle være. Hvor, hvis der stod et eller andet fuldstændig ligegyldigt, så kan man bare lade siderne blive. Du lytter til Hitlers Aseløger på Radio 24 et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordova. Og i dag der taler vi om bogen Danmark, en god mand, Hitler-officer, menneskesmugler, koldkriger, historien om Günther Tøbke af John V. Jensen, der er til daglig er, øh, han er historiker, og han er daglig museumsinspektør på Vardemuseerne. Og nu er vi kommet dertil, øh, hvor krigsløkken vender for alvor, og øh, flygtningene her i øh, slutningen af 1944 og begyndelsen af 1945 strømmer til Danmark fra fra de øh, tyske østområder. Det er omkring, vi taler om 350.000 her heraf, en øh, 250.000 civile. Hvordan forholder værnemagten sig i Danmark til det her, og hvad befaler Hitler? Ja, altså de første flygtninge kommer til Danmark, de krydser grænsen i Sønderjylland i februar 45 Og så derefter så kommer de i meget store tal til København især, til Frihavnen, hvor de, bliver sejlet, altså, de kommer over Østersøen fra de her områder. Det bliver mere og mere desperat, som tiden den går. Og det er som sagt som det mest kvinder og børn, altså civile flygtninge, der kommer. Og værnemagten, de, de synes, at det er jo bedst, der får kan man sige, ordrene ned for Udenrigsministeriet i Tyskland. Og Hitler har befalet, at man kan overføre flygtninge, civile flygtninge til Rigets Vestområde og Danmark. Og der, der er det jo så bedst, der får beskeden på, at man skal tage imod de her flygtninge. Problemet er bare best, der sidder på dammerhus i København. Han har ikke nogen stab der kan tage sig af det, så han er nødt til at henvende sig til Lindemann, som er blevet chef på det her tidspunkt ned i Silkeborg. Og så skal Lindemann tage sig af det, og det giver Lindemann ikke, fordi han er han er general, han skal, han skal gøre klar til at han kan, kan tage det endelige slag om Jylland, hvis det er det der skal til. Og han kan ikke bruge sin tid på at tage sig af kvinder og børn. Men der er intet at gøre. De vælter ind i 10.000 vis de her sådan, flygtninge, og de er nødt til at finde, kan man sige, forplejning til dem. De er nødt til at finde noget tøfti. Øh, boliger til dem, og, og det er værnemagten de eneste, der kan gøre, uanset at de i virkeligheden er mega trætte af det og der er, også, øh, der er jo mange, der går til der, der er jo nogle store skibsforlis over Østersøen, og det sørgelige ved det er, at, at dem, der stod og skulle tage imod dem på, øh, på kajen i, i København altså tyskerne, de har formentlig bare forsøgt, synes, det var en lettelse, hvis der kom 6.000 mindre, og ville de tro øh, fordi de mennesker var kommet i overskud, og der var ikke nogen, der stod og ventede på dem Hvem skal finansiere alt det her? Jamen det øh, gør tyskerne jo på, på deres vanlige vis, altså at hente pengene i verden af magtskontoen i, nation mag mag i Nationalbanken, ja. Hvor står de danske myndigheder i det her? Fordi øh, regeringen er jo øh, sådan, den fungerer jo ikke. Nej, den er, den er væk. Øh, og der har man jo så øh, Nils Svendingsen, som er direktør i Udenrigsministeriet. Og han, øh, det er jo ham, der forhandler med bedst. Og der ligger en hel del referater fra deres øh, møder. Og Svendingsen, han er jo også hunderred for situationen, fordi han godt kan se... Hvis vi bliver pludselig oversvømmet med, med flygtninge i Danmark, så kan det jo ende med, at, at man har styrt Danmark nogenlunde frelst igennem krigen. Og så hvis man pludselig lad os sige, man fik to millioner flygtninge, så kunne det ændre alt i Danmark. Og det er det, der han er nervøs for. Og derfor kan man sige, han arbejder alt, hvad han kan for at bremse bedst i at få de her flygtninge hertil. Men det kan bedst i virkeligheden ikke. Det har han ikke nogen indflydelse på. De kommer bare. De danske myndigheder prøvelsen på, om man kunne handle lidt og få nogle af ja. de her danske politifolk øh, hjem fra korsetlejre, fangelejre og andre ting. Men det, det er tyskerne ikke med på. Nej, altså det, det, det trækker sådan i langdrag, fordi det bliver en af, af Svendingsens strategier. Det bliver at sige, vi har nogle danske politifolk, der sidder i tysk fangskab. Vi kan ikke være med til at åbne grænserne eller hjælpe med noget som helst, så længe de ikke må komme hjem. Og, og det, det bliver lige så stille trukket ud. Men det ender jo faktisk med, at øh, der kommer en åbning, sådan at man får politifolkene hjem lidt før. Tøbke, han får jo så en ny chef i general Lindemann, og han er sådan lidt mere frontsoldat end, end von Harniken. Øhm, og, og, og, og Tøbke, han, han, han følger jo faktisk det her med flygtningssituation på, på nærmeste hold. Og så bliver han i øvrigt øh, per 1. marts 1945 udnemmelses Obersløjtland. Øhm, så er der jo en, en snak her, nu nærmer vi os total afslutning, og man der skal være sådan en endkamp, fordi øh, i, i Danmark, mm. altså Lindemann, øh, han, øh, han er ligesom øh, på det hold, der siger, vi har jo... Øh, par hundredtusind mand her mm. i, i Danmark, og vi, vi, vi kan stadigvæk slås mod de allierede. Ja. Men det bliver ikke sådan noget. Nej. Altså, det, det er jo en, en diskussion, der skulle have fundet sted nede i Myrvik, hvor krigen jo egentlig slutter øh, lige til allersidst i øh, begyndelsen af maj, der i 45. Og, øhm, og der, der skulle de ord være faldet. Og der er ingen tvivl om, at øh, Lindemann formentlig har været klar. Altså, det er ikke, selvom man ikke lige har, kan man sige, sort på hvidt, der har sagt det, så, så vil man... Øh, at af at det har han menet. Det var jo hans profession. Han kom fra Østfronten, havde været chef for 18 armé derovre, og vidste udmærket, hvad det handlede om. Og han ville kunne levere det slag, hvis det skulle til. Undervejs oh, så er der sådan, øh, så skal I være noget bedst, øh, den rigsbefuldmægtige, arresteres. Jamen, det handler om, at, at Lindemann var ikke særlig tilfreds med Best. og da han så hører, at bedst han har overgivet sig til modstandsbevægelsen, Best var jo over i, i Hellerup, og han kommer i husarrest i, i sin villa der, og da, da øh, Lindemann hører om det, så går han jo amok og, og vil have ham arresteret, og, og kontakter så Dönitz og siger, det har jeg tænkt mig at gøre. Og så er det så, at Dönitz han lige træder på bremsen og siger, at det, det, det skal lige vente. Og det ender så med, at, øh, at man får nej til, at, at han skal arrestere ham. Og Dönitz er på det her tidspunkt Hitlers efterfølger. Det er, han nemlig. Hitler er nemlig død. Ja. Så kommer freden, og, øh, og det går vel stille, stille og roligt forholdsvis, men så er der øh, på et tidspunkt øh, øh, nogle øh, tyske øh, soldater, som mener, at Lillebæltsbroen skal sprænge i sit luften. Hvad, ø, og det blev så forhindret, ø, måske muligvis, af Günther Tøbke. Hvad ja. er historien? Altså det, det sjove er, at det var en af de historier, som han elsker at fortælle, kan man høre, når at der kom danskere på besøg. De fik dem alle sammen, fordi de, han har tænkt, jamen nu skal I høre, jeg har reddet det der jeres nationalkelenode, det er Lillebæltsbroen. Altså, altså et stort stykke infrastruktur, der det var sig. rigtig vigtigt. Ja, også. det må man sige. Og, ø, og det, det var jo noget, som, som de kunne lide at høre. Ø, ingen tvivl om det. Det der, det, der er med det, det er, at han formentlig øh, har... Han siger selv, at han ringede ned og fik sat nogle folk ud for at stoppe den her gale mand, der var i gang med at, at, at minere broen, så den skulle springes væk. Men, øh, men og, og det, det er muligt. Men, men jeg kunne se, at jeg at, at, altså, aviserne, der var der skriverier om, at den faktisk var truet. Men der dukker hans navn ikke op. Men derfor kan han sagtens have ringet fra hovedkvarteret, og så sendt nogle, øh, nogle folk ud for at stoppe øh, forhaven. Men øh, man har ikke selv været på Lillebølsbroen, men... men øh, og bliver som sagt ikke men, men det er rigtigt, at den var truet. Tror du på, at det er ham, der har forhindret det her, eller, eller er det bare en god Jeg tror, det er sandsynligt, at han, har, han er blevet ringet op og er nogen, der ville springe lillebæsbroen, og han så har sat noget i værk for at stoppe det. Men det er ikke ham, der får æren for det, da det så bliver beskrevet i aviserne. Det er nogle andre, fordi han ikke konkret har været til stede. <tryk> Adie Diese Wort fuhr sich doch ganz klein Wörtchenserv ist ein Li Barletter Gruß, wenn man ab it nehmen muss, gibt ja auch ja An neuen Wein und neue Liebelein Dafein abschied Leiise. Servus, den gik af, kan en videre ved, var malvare, så skøn. Sagt beim Abschied Leise Servus, sig et stille farvel ved afsked, lyder det i omkvæd i denne gamle tyske slager. Det er nemlig tid til udmarsch fra Danmark, og det går stærkt. I løbet af et par dage efter den 5. maj, der forlader 220.000 tyske soldater øh, landet via øh, den dansk-tyske grænse, og det foregår sådan set øh, nogenlunde fredeligt og, og disciplineret. Ja, og det øh, altså typke var jo involveret i det, i organiseringen af den her udmarsch. Og noget af det, som han selv slog på, der gjorde, at, at det faktisk gik så godt, det var, at han var en af dem, der insisterede på, at de skulle forlade, landet uniformeret, og de skulle have lov til at beholde deres våben, deres personlige våben. Fordi så ville man i langt højere grad kunne beholde disciplinen i rækkerne. Hvorimod hvis man, for hans argument, fjernede deres øh, udrustning, personlige udrustning, deres, så vil der være langt større chance for anarki. Det er jo sådan en, en, en påstand, der kan være svær at efterprøve, altså hvordan og hvorledes det nu var. Men faktum er, at øh, altså, i det store hele, så er udmarsen af Danmark, den tyske udmars i Danmark, den er enormt fredsomelig. Altså, der sker meget, meget lidt, øh, som, kan man sige, hvor man godt kunne forestille sig, en fjendtlig magt, der forlader landet, kunne sagtens have et land, men det gør de ikke. Men Tøvke, han er jo ikke på vej ud af Danmark. Han har faktisk øh, fået en ny job efter befrielsen. Hvad er det, han skal lave? Jamen, han bliver en slags, øh, fordi han sidder så højt op i, i hierarkiet, så bliver han en slags forbindelsesofficer mellem englænderne. Og tyskerne, og så danskerne på, på sidelinjen også. Og, øhm, og det er jo formentlig, fordi man har, har haft øje på, at han havde nogle organisatoriske talenter. Han kunne også noget engelsk. Og øhm, de ting har hjulpet ham. Øhm, og så har han, så har han været så højt placeret også, at han kan man sige, vidste noget om mange ting. Så da man går i gang med kan man sige, oprydningen, så har man brug for nogle tyske Øh, forbindelsesofficerer, som, øh, som man kan stole på. Og englænderne går i gang med at undersøge deres samarbejdspartnere. Og der kan jeg se i nogle papirer, at der, bliver han, der finder man ikke noget på ham, som gør, at han ikke er egen til, til jobbet. Øh, Tøbke, han, øh, han kan mange ting. Han har også blandt andet for, at han familie sådan set øh, ikke rigtig øh, er fjernet fra Østprøjsen, ja. hvor øh, folk er også flygtet i, i ret god tid. Ja. Altså, de er jo ikke flygtninge. På samme måde, Ej, præcis. Og, og det, det, det, er noget, det er også nogle papirer, jeg har fundet i arkiverne, hvor at, at der kørt en sag mod ham, at han flytter sin familie, som boede i Østborgen på det tidspunkt. Fordi i 44, der kan han godt se, at det her det kan, det kan gå hen og gå galt. Og derfor så, så flytter han øh, familien til Bart Befensen der. Og det var ulovligt. Altså det måtte man ikke. Og derfor kommer der en sag på det, som, øh, som han dog ikke... Øh, komme til at lide og voldsomt under. Men det, der er det ironiske i det, sådan set, det er, at hvis han ikke havde flyttet dem, så kunne han have mødt sin egen familie som flygtninge i Danmark øh, i 1945. Så han, havde, han var ret forudseende, og familie også velorienteret om, hvordan det gik rundt ja, omkring. det må man sige. Ja, det vi hørte her i blæsten, det var en britisk sprængningskommando på kanaløen Guernsey, der sprænger en tysk antitankmine fra 2. verdenskrig i luften. Dens gruppe Danemark, det er jo sådan en, en gruppe, han har ansvaret for, i står for blandt andet opgravningen af minerne. Og, og der var faktisk 149 tyskere, der, der døde under den opgave. Mm -hmm. ja. Altså det er, jo, det er jo noget, man har, har kigget på meget siden. Uh, hvordan det egentlig kunne gå til, og, og hvad, hvad det egentlig er for nogle danske motiver, der ligger bag, at, at så mange tyskere kunne, kunne dø efter krigen i Danmark. Og uh, Typke han er, han er ikke direkte involveret i, uh, i minerydning på den måde, at han går rundt derude. Det har man, kan man sige, pionerer, tyske pionerer til at gøre. Men han sidder inde, uh, altså i København i, i begyndelsen, og, uh, og kan man sige, den, der ligesom fordeler arbejdet. Og det er, det er ikke kun minerydning, men det er også minerydning. Så man kan sige, at det er ikke er sådan, at han har direkte øh, ansvar, tror jeg ikke, for, man kan sige, for de 149 døde. Men det, der er interessant, det er, at når man snakkede med ham om det, altså de, der snakkede med ham der i 80'erne, så, så, så, så tog de godt spørge til, til minrydningen. Og der havde han den holdning, jamen 150, det var der ikke mange. Det, det, det var normalt, når man røde miner, så var det farligt arbejde, og derfor så, så måtte man tage de der sådan, tab med. Og det var, det, det var i virkeligheden den holdning, de fleste danskere og tyskere havde haft, øh, øh, øh, helt frem til, til måske sidst i 90'erne. Der kommer der en bog, der hedder Under Tvang, som ændrer hele det billede, og hvor man pludselig begynder at se på det med nogle helt andre briller. Men indtil da, der havde man en sådan, jamen det var gået for sig, som den slags skulle gøre. 150 øh, døde, det var, det var hvad man måtte acceptere. Øh, det var en farlig opgave. Mens pludselig så bliver Günther Tøbke arresteret, fordi han vil smule en herre der hedder Karl Thalau, ud af Tyskland, og det sker altså via Danmark. H hvad går sagen ud på? Jamen det handler simpelthen om at, at han på et tidspunkt kommer til at arbejde med at få flygtninge ud. Det er sådan at England der lukker har sagt at hvis der er nogen der hører til værne så må man tage dem ud af og sende dem hjem. Men de civile vil de ikke have i begyndelsen, fordi det her de simpelthen ikke kapacitet til neds Lilleholdstein. Så kø Tøbke, han kører frem og tilbage, så opdager han at der går nogle videnskabsfolk rundt dernede, og nu er vi helt frem i i 47. Nogle tyske folk og han kan se, at nogle af dem det er jo, de kan jo konstruere et fly. Det er dygtige folk, der arbejder på nogle af de, de gode øh, tyske flyfabrikker under krigen. Og der kan han se, at det, det er jo en skandale. Og der øh, tror jeg, at hans antikommunisme kommer op i ham, fordi det, at der bliver hans motivation, som jeg ser det, det er, at jamen, Stalin skal ikke have dem. Så, må vi, øh, så er det bedre, at Peron over i Argentina han får dem. Og han har tilfældigvis nogle... Øh, kontakter med den argentinske konsol i Danmark, fordi han er tysk gift. Og, øhm, og igennem dem, så tror jeg, at der bliver lavet nogle, nogle aftaler om, at Tøbke, han kan tage de der folk med, og så vil man have den via Danmark med falsk pas og navn til Argentina. Og det går så galt ude i Kastrup. Det lykkes første omgang med ham, der hedder Kurt Tank. Det fortæller han også om. Og øh, så mislykkes det så anden gang, siger han selv med Carl Tarlau. Fordi Carl Tarlau blev så taget ud i Lufthavn af fremmedpolitiet, De synes, han virker mistænkelig. Så begynder de at spørge lidt til ham på spansk, og så viser det sig, at det der er Foucate, det er bare sådan et, et dæknavn. Han kan ikke i en ret meget spansk. Og der står Carl Tarlau i hans tøj. Og Kurt Tang, det er jo, som du nævner her, det er jo ham, der har... Han har været... Han har været øh Uh, ingeniør uh, ved, ved Focke-Wulf uh, flyfabrikkerne ja. ved Bremen og har blandt andet uh, bygget det her Condor-transportfly, uh, som ja. Hitler jo også fløj rundt i. Uh, hvorfor ville de her mennesker, som fx uh, Kurt Tank uh, uh, egentlig til, til Argentina, hvad var pointen med det? Jamen altså i virkeligheden ville de nok helst være til USA, kunne jeg forestille mig, eller Storbritannien, men uh, de, er, de mest eftertragte på det her tidspunkt, det er astro, eller atomfysikere og uh, og fysikere og raketforskere og den slags, og de er taget for længst. Dem har amerikanerne, russerne og englænderne sikret sig dem, de skulle bruge af, og det er allerede 45. Nu er vi kommet frem i 47, der er ikke så stor øh, efterspørgsel på flykonstruktører, det kan vi undre, men det er der ikke. Dem har man taget, dem man har dem, man skal bruge. Og så er det pludselig, at Argentina kommer ind i billedet som nogen, der siger, men så kan vi vi vil gerne have nogen, vi vil gerne have resterne fra de rige spor og, og det er jo så der, at påvoren kommer ind i billedet. Nogle gange er det lidt forvirring omkring det her Argentina, fordi de, mange vil vide, at, at det er også der, sådan en som Eichmann, han befinder sig over. Og så tænker man, at det, er, det er jo det rene øhm, Altså, der er en forskel på... på altså, Eichmann, han lever i Argentina, det er rigtigt, og han bliver også fundet over i 60, og bliver bragt til, Argentina, eller til Israel og bliver henrettet og alt det der. Men, men man tanker dem, det er mere teknikere. Det er ikke forbrydere. Og det var også en del af det, der kom til Argentina. Altså, man simpelthen ønskede at, at opbygge en stormagtsposition, eller i hvert fald en regional stormagt. Og det var det på grundvillen. It's o D E S S A. The organization of former members of the SS. It was formed at the end of the war to help SS men to disappear, to get them out of Germany, set them up with new identities. Thousands were given forged documents. The war has been over for 20 years. But the grown like a spider's web It stretches to many countries Argentina egypt Spain Paraguay and the center is in Germany today we höher in stop far Læsakartioteket fra 1974. Så filmen den bygger på Frederick Forsythes øh, roman, øh, og som man kan høre, så lever konspirationerne i, i alt fald i, i fantasiens verden. Men hvad med virkelighedens verden, øh, John V. Jensen? Øh, var der tale om, at, øh, at Günther Tøbke var en sort pimpernel, som, som nogen mente, at han var? Det skrev man i hvert fald i e aviserne at han var en sort pimpernel. Og der vil jeg jo nok mene, at... Øh, altså det hentyder til, at der er noget SS blandt ind i den sorte farve der, og det er, altså, han er ikke SS'er. Man kan godt finde udenliggende litteratur, hvor, hvor han omtaler, og hans sanktioner er omtalt, og der bliver han også nogle gange omtalt som SS'er, og det er fuldstændig forkert. Men øh, og, og jeg tror ikke, han har noget som helst med, med, med Odessa-organisationen at gøre egentlig. Men, har, har den jo ikke eksisteret, det er så? Jamen, det er, jo, det er jo et godt spørgsmål. Altså, øh, øh, jeg tør faktisk ikke sige det. Altså, det, det. Det er jo sådan en konspiration. Øh, og, og, og det er for meget velegnet til, til romanlitteratur. Ja, det må man sige. Det må man sige. Men, men selvfølgelig har der været nogle netværk af en eller anden art. Det skulle da ikke øh, undre mig. Men lige om, om det har været på den måde, som det bliver beskrevet i... I bogen, det er det, jeg ikke sige. Men man kan jo komme et lille skridt i den retning ved at sige, at, at, at uh, en Horst Isel, som var leder af Petergruppen, og som også er en figur, som har spillet en, en vis rolle i forhold til den terror, der faktisk var i Danmark, mm. de her ulve. Ja. Øhm, han fortæller efter sin arrestation i, i Berlin, hvor han blev arresteret, ja. at, at det var faktisk Gunther Tøbke, der fik ham hjulpet ud af Danmark. Ja. Så, så her nærmer vi os et eller andet, ja. hvor Tøbke måske kunne have spillet en rolle, eller hvad? Ej, det er en anden situation, fordi det foregår i 1945, og det andet det er i 1947. Og det, der sker i 45, da Hostisel kommer til Værnemarkens hovedkvarter for at få falske papirer og komme væk fra Tyskland, det er jo, at, at der er han jo, kan man sige, en del af den tyske her, eller en del af, af den tyske besættelsesmagt, og der kommer han så til Tøbke, fordi Tøbke han er manden, der kan, der kan skrive under på de falske papirer. Altså han skrev under også på, på ID, jeg kan se ID-papirerne fra Haniken for eksempel, det er også Tøbke, der skriver under på dem. Så der skulle man omkring Tøbke. Så det handler egentlig bare om, at man skal have en, en mand væk fra Tyskland under falsk navn, eller fra Danmark og så til Tyskland under falsk navn. Det har ikke noget med uh, sådan et, et skjult uh, broderskab blandt uh, SSer at gøre. Det andet efter krigen er, er, er, er anderledes, fordi der uh, kan man sige... Der, der er han jo ansat af danskerne, og så begyndte han pludselig at, at rode rundt med nogle, nogle tyske ingeniører, hvad han ikke burde have gjort. Danske embedsmænd mener åbenbart, at Tøbke, han var Danmark en god mand, fordi han sparer landet for millioner af kroner. Øh, det er der i hvert fald nogen, der mener. Og så er der er nogle kommunister og andre, der mener, at han øh, nok er en skurk, der har gjort sig skyldig, i hvert fald i minimum embedsmisbrug. Øh, Trump er jo sådan set på det her tidspunkt i 47 der er han jo arresteret, og han skal jo også blive i landet, og han skal vidne mod Werner Best og Günther Panke, og Bo Siben, der var Gestapo-chef og andre. For det er nogen betydning? Altså, fordi han er jo under de her afhøringer, der viser han sig jo så at være meget lojal imod de her folk, og han siger jo ikke rigtig noget, der belaster dem. Nej. Nej, altså, og det... Øh... Altså det, det, som er så interessant ved det, det er jo, at, at han blev betegnet. Det, det der, Danmark en god mand, det, det er en, en, en sætning, jeg har fra, fra hvad hedder det, øh, en, der hedder Sørensen, som var en af hans for, danske forsættes dagbog. Der, der refererer Harry Sørensen, at man mente, at, Dan, at man lige skulle huske på, at Tøbke, selvom han havde dummet sig nu, så øh, havde han været Danmark en god mand, og sparet Danmark for, for mange millioner til de her flygtninges øh, forplejning. Men det, der så er interessant, det er, at øh, Tøbke, han... Øh, eller det, der er interessant, det er, at man, man fra dansk side, der er man hunderred for, at man kan gå ind og lukke de udtransporter af tyske flygtninge. Det er det, man er bange for. At der kommer en nazividenskabsmand og passerer Dan og bruger Danmark som transitland, det er man fuldstændig ligeglad med det er ikke nævnt med et ord. Det eneste, man er bekymret for, det er bare nu ikke, at englænderne kommer i tanke om, fordi det her det er sket, at, at nu må vi ikke sende flere tyske flygtninge ud. Og det er der, at, at det bliver sådan lidt interessant, ikke? Altså, hvordan, at, at interesserne pludselig begynder at og styrer tingene. Altså, han har jo egentlig gjort noget, der er kriminelt, ved at hjælpe de her sådan, ud. Men så fordi, at man øh, kan se, at han, han, han er jo en enormt vigtig brik i øh, vores arbejde på at få flygtningen ud. Jamen, så bliver han taget til noget øh, alligevel. Ikke? Altså, så, så lægger man ord ind for ham, holder hånden over ham, hvor man kan sige, at han burde jo have været udvist. Købke, han, øh, han får efter krigen jo også forbindelse med, med Hans Lunding, der er chefen for, for den danske militære efterretningstjeneste, FE. Og det er formentlig sådan noget anti-kommunisme, der ligesom samler de her mennesker, ja, ja. for der er situationen øh, helt anderledes. Og, og officielt så går han sådan ind i Hønseavl. Han bor i, i Møllen mellem Lübeck og, og Lyneburg. Og, og, og der antyder du i din bog, det er sådan et, et, et, et, et, et skalkeskjul for nogle lyssky aktiviteter, mm. måske en, en lyttepost, og han, måske arbejder han for den legendariske spionchef Reinhard Gelen, der senere hen bliver, bliver chef for, for den vestjyske øh, spionage. Og han, går ind, og han blev oberstløjtnant i, i, i bundesvære, øhm, og han er en af de 12.000 tidligere værnemark, værnemarkseofficer, som udgør grundstammen på de små 15.000 officerer i Vesttysklands øh, nye her. Og han blev først pensioneret som oberst i, i 1980. Øhm, hvad kan man sige om det med hans efterretningstjeneste? Hvor langt kan vi komme der? Ja, altså det, det, det bliver altid kompliceret, når man skal til at ind og finde papirer øh, og dokumenter, der, der vedrører efterretningstjenesten. Men altså, jeg, øh, han fortæller selv om i interview med, med Paul Brink, at han havde gode forbindelser til Londing. Han fortæller om, hvordan, at da Londing bliver opmærksom på, at der sidder en mand i fængsel, som har kæmpet i Stalingrad, så bliver Lundin interesseret, fordi at han var interesseret i nogen, der vidste noget om, om russerne. Øh, fordi nu har fjendebilledet skiftet. Og der kommer igen det der med, at at øh, sige, interesserne skifter. Det, der startede med at være en fjende, altså den tyske værnemarksoldat, han bliver pludselig en, man kan bruge, fordi nu ser fjendepillet anderledes ud, nu er det russerne, vi er bekymrede for. Øh, så pludselig bliver han sådan en, en brik som Lunde kan bruge i, i kan man sige, opbygningen af forsvars og i forbindelse med den kolde krig. Og øh, den der lyttepost, som øh, foregår, altså han siger til Paul Brink, han vil ikke udtale sig om, hvad han foretog sig, øh, men han gik ind i hønsavl, og så tænkte jeg, at det kan ikke passe. Som han aldrig har interesseret sig ja, for Så for. for før. Men så var jeg så og og i... det, ligger, det ligger rimelig tæt på den, på den nye grænse, kan man ja, det sige. Ja, det gør det er nemlig sjovt nok, ja. ja. Og øh, hvad hedder det, så kunne jeg se i papirerne, i hans soldaterpapir, som jeg nåeds fik lov til at kigge på nede i Freiburg, der står der, at han har en hynderfarme, og, og det var jeg overrasket over, for jeg tænkte, det, det, jeg troede jo ikke på det. Men så fik jeg så kontakt med hans øh, familie, hans børn, og så siger, jeg, siger de til at det var proforma. Det var, det var hans svoger, der i virkeligheden havde hønsefarmen. Men han var der, og det var en lyttepost. Vent mod det, det er. Her til sidst, øh, var han Danmark en god mand, John V. Øh, altså, på nogle punkter ja, på nogle punkter nej. Altså, det, jeg har lagt elementerne frem i bogen, så man kan se de ting, han gør. Og så må man selv, synes jeg, drage konklusionen, fordi det, som jeg egentlig godt vil have frem i bogen, det var det der med, hvordan at vores kan man sige, bedømmelser, hvordan vores moralske domme og sådan noget, de faktisk kan ændre sig i takt med, at vi, øh, vores interesser ændrer sig. Og derfor kan ting som i første omgang så øh, helt forkert ud, pludselig kom til at se mindre forkert ud. Og det synes jeg var noget af det, det spændende ved at arbejde med ham. Tak skal du have, John V. Jensen, historiker og museuminspektør ved museerne, fordi du kom her i dag og talte med mig om din bog, Danmark, en god mand, spørgsmålstegn om den tyske officer, Tøbke. Bogen er udkommet på Syddansk Universitetsforlag. Hitler'sagsløret er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kordua, og er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, som podcast via radio247.dk. Vi slutter med filmmusik fra filmen Der Untergang af komponisten Stefan Zacharias Der Krieg ist aus. Tak for i dag.